чесно сказала Єлизавета, звертаючись до поважного товариства. І все ж таки, сподіваюся, наступного разу ви не витрачатимете на мене свій золотий час. Червоний Микола потис їй руку, інші оточили щось, бурмочучи про задоволення, яке отримали, і вибачаючись, що завадили їй працювати. Репортери нарешті згадали про знаряддя своєї праці – але було вже пізно. Кивнувши всім і низько схиливши голову, щоб не потрапити до об'єктивів, Ліза вийшла за аудиторією. Я за нею не пішов, прикриваючи тили й затримуючи охочих побігти слідом. — Як ти її дістав? — видихнув Микола і з сумом похитав головою. — шкода, що я не можу дати їй більшу зарплатню. Втече! Ох, втече! Ну, не міг же я сказати, що лише день тому вона збиралася працювати в гардеробі. І тому поважно кивнув головою. Все може бути, але поки що вона наша. Пізно ввечері, посидівши з мамою і прочитавши її на ніч черговий розділ Джейн Ейр, книжки, яку вона могла читати вічно, я сів за скайп і набрав Дезмонда Уітенберга. Його завжди усміхнене обличчя одразу ж виникло на екрані. У Нью-Йорку лише починався ранок, і перед Дезом стояв велетенський кухоль кави, а сам він світився свіжістю, мов маків цвіт. Курив електронну сигарету і перший почав розмову, ніби ми недавно бачились. От і уяви тепер, як я міг приїхати. У мене навіть вже квитки були, а тут на тобі судове засідання, причому термінове борут припекло вийти заміж. От просто зараз. Тож вибачай. Швиденько витягнувши з пам'яті всі останні відомості від Деза, я зрозумів, що йдеться про його невдалий візит на Євро 2012 через розлучення з моделькою Рут, з котрою він прожив не більше року, годуючи обіцянками про зіркову кар'єру. Довелося в чергове вислухати про груди і ноги рут про добрячу суму грошей, які вона мудро відбатувала, заробивши тим на свій весільний подарунок. Говорячи про все це, Дезмонд реготав, мов, навіжений. За це я і любив його. А ще за те, що він з якогось дива був поведений на країнах пострадянського простору. Зокрема, і завдяки нашій дружбі обожнював Україну. Кілька разів ми мандрували сходом і заходом, обираючи найвіддаленіші закутки і долаючи шляхи автостопом з наплічниками на спинах. Одне слово, Дес був нетиповим іноземцем. Мріяв відзняти кіно за матеріалами наших мандрівок. Навіть дещо знімав, надаючись моїй критиці і регочучи над самим собою. Адже, незважаючи на бурхливе телевізійне минуле, Дезмонд Уінтенберг перш за все був блискучим менеджером. Я ж ніяк не режисером. Він цілком визнавав це і неодноразово підбурював на грандіозні плани, адже останнім часом, за його словами, був не останнім на Трайбеку. І останньою людиною, в котрої зберігалася, перезаписана на диск, стрічка такої собі Єлизавети Тенецької під назвою «Божевілля». Посередині розповіді про його нового товариша, джазиста Гарлему я без будь-якої передмови кинув. До речі, Єлизавета Тенецька повернулася. Це була наша звична манера спілкування, накатана за багато років. Говорити про важливе, між іншим, і чекати реакції. Мовляв, ось тобі м'яч, зловиш чи прогавиш. А ще однією фішкою в цій специфічній розмові вважалось миттєве реагування. Підхопити і розвинути ідею на люту. Десь впорався з цим гідно. «Отже, складати кошторис? Входиш у долю?» – незворушно запитав я тоном Дона Карлеоне. «Малюк, беру всю партію разом із твоїми мізками, а перемогу ділимо на трьох». Є одне «але», третій, тобто третя. Про це нічого не знає. Тож якого біса ти мені перчиш кроасани? Він зробив голосний ковток з кухля і нарешті вгамувався, втупившись в екран. Ми чудово зрозуміли один одного, ішлося про ті спільні грандіозні плани щодо зйомок, які ми давно плекали, не знаючи, з якого боку до них підступитися. Для вибухової реакції не вистачало того каталізатора, яким стало з'явлення Єлизавети. А вона у формі, запитав Дез. більше, ніж можна було сподіватися, сказав я. Це прекрасно, прекрасно, гарячково заговорив Десмонд Юйтенберг. Повернення після стількох років забуття, до речі, її документалку досі використовують у наших школах кінематографії, як посібник. Ну, одне слово – поговори з нею. Фінансування я беру на себе. Ти вирішуватимеш організаційні питання на місці. Це має бути повнометражний документальний фільм на найближчий конкурс. Конкурс Страйбека. Крихітна баба з великим пощербленим ціпком намагалася видертись на сидіння в маршрутці. Мов, долала говерлу чи верест. Спочатку вперлася палицею в сходинку, потім повільно здійняла ногу, притримуючи її рукою, і зробила поштовх іншою. Нога Відірвавшись від підлоги, безпомічно зависла в повітрі. Бабця вхопилась за поруча, підтягнула її, і нарешті опинилася на сидінні. Поправила спідницю, поставила на підлогу ганчір'яну сумку –